פרק ד' אם תשוב ישראל, נאום אדוני אלי, תשוב, ואם תסיר שקוציך מפניי, ולא תנוד. ונשבעת חי אדוני, באמת, במשפט ובצדקה, והתברכו בו גויים, ובו יתהללו. ככה <כחו> אמר אדוני לאיש יהודה ולירושלים, נירו לכם ניר, ואל תזרעו אל קוצים. אמולו לאדוני, <עש> והסירו ערולות לבבכם, איש יהודה ויושבי ירושלים, פן תצא לך אש חמתי, ובערה ואין מכבה, מפני רוע מעלליכם. הגידו ביהודה, ובירושלים השמיעו, ואמרו, תקעו שופר בארץ, קראו ומלאו ואמרו, האספו ונבוא אל ערי המבצר. שאו נס ציונה, העזו. אל תעמודו, כי ראה אנכי מביא מצפון ושבר גדול. עלה אריה מסובכו, ומשחית גויים נשא יצא ממקומו. לשום ארצך לשמה, ערייך תצאנה מאין יושב. על זאת חיגרו שקים, ספדו והילילו, כי לא שב חרון אף אדוני ממנו. והיה ביום ההוא נאום אדוני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 כי קול מגיד מדן, ומשמיע אבן מהר אפרים. הזכירו לגויים, הנה השמיעו על ירושלים, נוצרים באים מארץ המרחק, וייתנו על ערי יהודה קולם. כשומרי שדי היו עליה מסביב, כי אותי מראת, נאום אדוני. דרכך ומעלליך, עשו אל ללך, זאת רעתך כמר, כי נגע.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 קול כחולה שמעתי, צרה כמבקירה. קול בת ציון תתייפח, תפרס כפיך. אוי נא לי, כי עייפה נפשי להורגים.